Proiektu hori, uh, bada jadanik uh, amak bai urte baino gehiago abiatu zutela, uh, baina txipiko biztanle uh, kolektibo batek. Geroztik beraz bizale kolekti bogeak eztu bere rgguna segitu guurtetan zehar. eta azken uh, seilabtetan eg dezagun. Uh, beraz egtak talde bat batua, baina atzipiko egtak talde bat batu da, eta baita ere plaza erabiltzen duten hainbat elkarte uh, ta tartan beraz Baionako zizpa gaztetxea, mamitxura bizi patxoki, eta patxondo, uh, peña edo patxondo elkartea. Beraz, uh, azkenean, biztan lehak, baiuna tipiko biztan lehak. eta haipatu ditudan uh, lau elkarte hoien artean, erabaki dugu, beraz, patxa, plaza, behar zela, beraz, baionako errikoetxeak eramaiten duen peatonizazio prozesu horren baitan kokatu eta Patsaplazaren beregiturak eta behar zutela erritarek hautatu eta proposatu. Gia hori dira, bakitzeko eta atzeko egun berezi bat bat enten duzi hori ere nogeita bat haususen zer ginen da egun horretan Baionan. Beraz, urriaren uh, hogeita bat antolatu dugu, deitu dugu hori uh, galdeketa egitararen uh, eguna, eta beraz, hor garantizkoa da guretzako um, egitarrek hautatu dezaten bukaerako proiektua, baina baita ere proposamenak berek egin ditzaten. duan, egun hori izanen da proposamenak egiteko uh, eguna hori izango da maketa bat egindugu, Patsaplazaren maketa bat, eskalan gainera, eta bildu ditugu gure hainbat objektu beregiturak eta prestatzen dutenak zehazkei patzerren, banku ditipi batzuk, loreak, argbolak prestatuko dituztenak, baita ere iturri bat prestatzen duten objektu bat, autoak, zakarroa ontziak, edo eta aurrengiokoak, eta beraz, jendea eturriko da horiaren hogeita batean, Maketa horretan prestatu ditugun objektu guztiak instalatzeko, nahi duten bezala, eta ondoren, proposamena beraz egina dutenean, maketa antolatzen dutenean oiek nahi duten bezala, argazki bat eteratuko dugu maketa horrena, eta argazki hori gokodugu webgune batetaratz. Ondoren, webgune horretan, bozkatzen ahalko da, ba gehen maitatuko den hori zat. Hori bozkak eta datak bihaste irango du, epeak bihaste irango du, ez du goino zehaztua zewebgunetan izanen den, ari gire araik hori momentu hauetan, erriko batera, eta datak zehaztuko ditugu horiaren hogeita bata ondoren. Pluzkoi plazaren justu be behigitura atzea, noizko izango ditzateka preasbaitutu zuen datak horaino edo? Ez dugu bat datarik, guk guregain gain hartzen dugula eta astapenetik egine gure gain hartu da, egitarrean parte hartzea, guretzako garantzitsua da, proiektuak eta proiektuaren autak eta egitarrek berek eginditzaten. Guk errikoetxearekin aipatu duguna da, gure gain hartzen dugula galdeketa hori, eta galdeketa hori astapenetik burraino eramanen dugula egitarrekin batera, ondoren bain proiektu autatu dela, gure gaitu, Boska kopuru gehien izango dituen proiektua aurkeztuko dugu Errikotxari eta gero Errikotxarikin hasiko da beste eztabaida momentu bat nuen eta erabakiko diren, pentsatzen dugu epeak Zeraitik justu ki, bakarrik Patxaplazarena kolektiboki hori erabakitzea bat du, zerbait uh, berezik, historikoki bai, Patxaplazak badu olako uh, uh, giroa eta eta um, gaja baina justu ki, pa, Patxaplazarena zeraitzik uh, kolektiboki erabaki uh, unengeroa Asteko zeren eta jadanik bimila lauean sortu zen kolektibo bat eraman zuenahausnarketa bat patsa plaza berregituratzeko, Beraz jadanik bagigin nola ejan historiko historiko hori, beraz nahi izan dugu segitu bi mila laan egitageka bilaturriko desmaktsa eta bestalde gure elkarteteak aipatu ditudan lehen aipatitudan elkarteteak erabiltzen dugugulaki patsa plaza beraz nola... Patxa plazazoren aktoren nagusiak direren nahi izan dugu patxa plazazaren begituraketan parte hartu aktibokin nork Katzeko nok parteaktzenhalko du galdezketa hortan bai ja izan bedea sortzez hori erabakitzeko. Er? Pentsatu dezakezuen bezala, ezkira hasikor noxtasunagiriak galdetzen. Beraz gu galdetzen duguna, beraz zentzu zentzu ziokatzea, gana baitu, galdetzen dugu baionako erritarrak izan daitezen egunohtan Patxa plazaren eraberritzea hautatuko dutenak, eta baita ere Patxa plaza erabiltzen dutenak. Baina, evidentea da, ni adibidez baionan bizi nahizela eta baionako kaleak erabiltzen dudanagein bat, ez nahiz joango maulak, mauleko plaza baten berri dituraketan ere nire proposamena egitera ez dudan ez erabiltzen. Yeah. Baina idekia da noski Baionak orori. Mm. Baionak horori tapatsaera plaza erabiltzen duten pertsona orori. Patsia plaza haipatzen ginuen sohtiak haitzin, atrebera sahtuko gira, Patsokira. Patsokio statuak goita amak urte betetzen baititu larun batuntan ospatuko da hori, baiona kipiko leku mitikoa eta gurekin ohtaz mintzatzeko urte betetzen antolatzaile taik bat, biziko makin idope egunon. Bai, egunon denei. Beraz, Patsoki mila beratziun ta latanoita zazpian sohtu zen, nola hasi zen historio hori? Boan, hor hasi uh, <coughs> zen be patxa mugimenduak hasi zuen, lehenik e, justuki horai patxa plazaz ditzen dugun em, plaza okupatuz, eta ondoku urtean uste dut askifite okupatu zutela garrase hori, eta ba, justuki larun batzean, hor, eto jekudira, ba, piskat garaiko, garaiko militante batzuk, ondatzera e, ba, garaiko testu inguruat, piskat e, lokalohenean, hasierak e, nola gertatu ziren. E, Ogoita ama Hurtes, gune horrek, garraja horrek, zer funtzio bete du bai honan? Bai be, honan bete du izatea militanteen topa lekubat, militanteen kampaineen diduztatzeko ba, lekubat ere, hor ostatu bat, konzertuak, zer nahi entoratu ziren, eta ere ba, militantziarako eh, Bilkura gune eta balderola eraikitze gune bat eta pixkat laguntza bat e, astapenean e, ba, patsam mogimennduak eta gero uran zeak hainbat e, kakte korektibodo edo sindnikatuk ereetabili izan dutena, <hazien> dutena> eta gaugegun nola erabiltzen da beti eh, lbera du Bai enentsatztzen gira gaugegun ere <hazien dutena> nahi duten nahi dutenen esku gutea e, baiola ejan dutan bezala E, bilguren egiteko, edo dantza egepika er batzuen egiteko, edo, edo tailegen e, egiteko, banderola, pankarten egiteko, edo, edo gaualdi batzuen e, <coughs> bedirua sartzeko ez, eh, ostatu bat mm -hmm. eta konzertu bat antolatuz. Eta hor, ba, beharren arabera, erabiltzen dute kolektibuta mugimendu desberdinek, eta eta azpimagatu behar da ere hor, e, baiunatikiko amapara, Hor biltzen dira, eskaitu baitzakoten e, e, Gela bat errikotxeari eta bon, ez eskoarekin e, Patxokin egiten dute Eta hola segitzen dugu Enxatzen gira patxoki azken urteetan zituen e, ba, Zuen filosofiari e, Segida emaitea bai Alternatiben aterribea, Piskat no, Eta bazizte Elkarte el bat kudeatzen doena Eta elkarte andan bat Nola pasatzen da kudeaketa? Bai hojas que en finial ne coup bizik eh baina ne bezala bon gero montatu bion ne pachuki e, baina ne hortan gehihen bat gira biziko jendea baina ez bakarrik, eta eta segitzen dugu antolatzen e, ba baionako bestak e, adibidez, e, <coughs> patxokin, eh euskal kantoren itzurduarekin e, e kontzertuekin eta fiskat eh ogere beste hainbat lekutan bezala Baionako bestetan beste besta fiskate respektu egiteko e, leloekin eta eta eta baje zen genenuke eh Google Chatengilela Le Coco ren eh xeikidapat aipatzen baitzu eh osten aipatzen duzu, patcha mugimendua ainda ja izantzon ala 80 80 amakadetan Ez dakit, senditzen da, patxaren e, presentzia edo ispiritu baten e, presentzia oraino edo garai behiak dira horak jont. Boa, no, behar liteike eh, sakondu, behar ba, ispiritua garaikoa zehintzen, eta hola, ben, hannik uste dozen gizaz, eh, <coughs> tistu inguru azkarki aldatu dela, behar ba, patxak zuen eh, eh, behitasuna gaietan eta gauhegun ere etxamaiten aldugula, E, baina beste gai batzua buruz eta beste testuenguru bat baita. Metodoak ere aldatu dira ez, e, garaian, e, bortik gabeko metodoak eta ba, etziren, e, etziren modan, eta testuenguruari ere mm -hmm. etziren e, egokiak, ene ustez, eta beraz horri guzti aldatu da, baina e, beti, beti nahi izan du adibidez izan e, mundu abertzalea eta mundu abertzalea mundu kanpo diren jendean e, elkarkune bat izan, edo, edo ostioan jandutan bezala, ba, kolektibo ezberdinen behar ere leku bat izan, eta nik dut gauk egon ere hori e, dugula helburua esku ustea, E, antolatu nahi duen kolektibo hmm. kuziai edo, edo mugimenduai hmm. Biak beraz likurgen historiaren inguruko erakusketa bat izanen endaz, zer, zer ikusten alko dugu? Bai, beraz ikusten alko dira patxa mugimenduko lehen urtean e, e, akampaineen afitsak e, bilkuren eta eta, eta elgarretaratzean ahkazki batzu ikusten alko dira hainbat, hainbat eta hainbat urtez izan diren e, ba, borroken Piskat irudiak, eta izanen da batez ere sortzietan, eh? Jean-Pierre Baudel eh, egile frantxez baten eh, dokumentala, eh, ba piskat eskal jokari eta patsa gara buruz, azten da piskat gara jorietan eta gauko, gauko tasunera teldu da gero, eta hor lehen proiektio izanen da egilearen presenziarekin, eta hor anekdotak eta eta garaiko giroa ere e, ongitzen dituko da eta ondotik nio hauzen e, garazta jen e, konzertua izan nendugu, eta Arra. bukatzeko digital media e, eta gau aldiak e, ba, bukatuko dugu indarrak faltako direnean Hara, eduki indarrak ez dira berela faltako hala ere, matkin idope Emilesker regurekin izanik, hori dugu Biak dela hitzok patxokin biztan dena Basa egunan? Ba,